tornar a té el carrer i aquest cop preguntarem sobre els animals. Avui, porto cot. Hola! Tens animal preferit, t'agraden els animals? Sí. Jo. I quin és el teu preferit? El dinosaure. Original, original, molt original. I quin animal prohibiries, perquè no t'agrada gent? El cavall. Per què? Perquè el cavall? Perquè l'odio, lo perquè m'assegurta. T'agrada el meu escot? Quina? Vull dir que, que... quin és el teu animal preferit? Ah, vale. Animal preferit... Um, la galeta? No, no perdona, perdona m'he liat. Una serp, una serp, una serp. Les serps t'encanten. M'encanten. En tinc tres. Bueno, dos i una petita. Com es diuen? A veure, Pixi, Dixi i la que ha nascut no té nom. Winky Winky, no? Bueno, bueno podríem posar aquest nom, si vols. Posa-li ja, no, O si no, li dius el que ve després. Eh, I quin animal no t'agrada gens? No m'agrada gens al cavall. És que el trobo horrorós. M'agraden molt les vaques. Els trobo molt més maques, molt més elegant. Quin animal prohibiries? Els coloms. Doncs mira, a Pekín el dijous passat han prohibit el vol dels coloms. Només el vol. I com ho vigilen això? Els lliga no. alguna cosa. <ríe> els lliguen en cadenes. Sí, ens no molt bé. Però tu també ho aplicaries, això, aquí a Barcelona? Jo els mataria directament, però també es podríem lligar-los. Moltes gràcies. De res. Us podria fer preguntes per Radio Tiana, és pel programa que ve després. Sí. Quin és el teu animal preferit? El husky. Per què? No sé, perquè és un animal molt maco. I quin animal no la gent? És mm. perquè... que dius, em fan fàstic, fàstic. Les cucaratges, sí. perquè fan fàstic. Sí. I, ja I quin animal prohibiria? Sí. Les rates i els coloms. Els coloms, saps cap i quina el dijous passat van prohibir el vol dels coloms? No, no ho sabia, però em sembla correcte. Aquí també ho faries, aquí a Barcelona? Sí, perquè són una plaga i la gent els alimenta. Ens, ens invadiran! Hola, guapo. Quin és el teu animal preferit? T'agraden les perres? <laughs> Aquesta pregunta. No, no, però quin és el teu animal preferit? El meu animal preferit? El... bé, bueno, és que m'agradin molt els animals, però el conill. El conill. Ah, t'agrada el conejo. Vols veure un conill? Eh, quin animal no t'agrada gens, d'allò que dius, és que em fan fàstic? El, els gats, tu em que són molt molts, però a mi em fan fàstic perquè deixen pèl per tot arreu. I els gossos no? I la, no, els gossos m'agraden més. I les rates, tampoc m'agraden. Per la cua aquella que es mou. Així. I quin animal prohibiries? Prohibiria? Uala, no sé. És que em sap greu. Prohibiria les, a tots els insectes. És En general, no? Doncs a Pequín hem... han prohibit... Ja, els gossos que no es caissin al carrer. Ai, vull dir, prohibiria els gossos que es caguen al carrer, també. Però els gossos, a el fons, m'agraden. Jo tinc un gos, hola, tinc un gos. Tu el tu, al teu cas. No, jo, com a ciutadana d'amongats, acullo les merdes del meu gos. Eh, doncs a Pekín eh, han prohibit el vol dels coloms. Ah, doncs jo també el prohibiria aquí a Barcelona. Els coloms, eh, només. No et trobes maco, allò, d'anar a plaça a Catalunya i començar a córrer i... Fiu, tots els coloms cap allà, no? Els ho diu, vull dir, jo pagaria la gent perquè fes matralletes i els començés a disparar, ja, tots els turistes. Un home pacífic, eh? Moltes gràcies! Hola, qual és tu animal favorito? El tigre. Jo si una tigresa a la cama. No me digas, pues tendremos que ir a la selva juntos. Vamos a la selva. No, i animal no te gusta nada? Eh... no me gustan los caballos. Por qué? Porque huelen mal. ¿Y qué animal prohibirías? Pues... las cucarachas Muy bien. En Pekín han, han prohibido el vuelo de, los, de las palomas, ¿lo sabía Pues me parece bien ¿Aquí también lo harías? Sí, también lo haría porque no me gustan nada las palomas, creo que son ratas voladoras Muchas gracias ¿Por qué a ningún le agradan los putos caballos? ¡Amb lo macos que son! ¡Hola! Uh, ¿Quién es el animal preferido? ¡Hola! ¡Ah! que és de la ràdio, això? Sí, ràdio tiana. Sí, segur que no surt per la tele. No, no per la tele no, no hi ha càmera. Vale. Doncs el meu animal preferit són els colons. Els colons, per què? Sí, perquè, no sé, fan gràcia, no? Estan allà, tires un truc de pa i veient allà... El soroll és la penell, eh? I, i no sé, els trobo graciosos. A més, molta gent els té mania i jo veig, tu no entens la culpa de ser uns putis animals escarosos, no sé, pobrets. I quin animal no t'agrada gent? Quin animal no m'agrada gens? De pè, no sé. A mi, jo sóc un amant dels animals. Jo no tinc, no tinc... No cap animal que et dius allò que et fa passi, passi? Bueno, veure, les ladilles no m'agraden gaire. Què són les ladilles? Les ladilles són uns bitxos que se't posen pel, pel, pel, pels pèls dels ous i així <ríe> i et piquen. Ho sí, en sèrio? Sí. I quin animal prohibiria? Quin animal prohibiria? Els Mossos d'Esquadra. Moltes gràcies. Saps que a Xina han prohibit a han prohibit que els, els coloms volin. Els coloms? Els pobrets, no? Bueno, jo també, en veritat, faria perquè... O sigui, és un descaro, saps, que tots els coloms per allà volant i bullir de van, saps? I qui s'han cregut per estar per allà volant. I el, més els vals, saps? Que no cheguin el vol. Moltes gràcies. A veure si faran allà una plaga o cosa, jo què sé. Quin és el teu animal preferit? Eh, el gos. <ríe> per què? Doncs perquè és molt sociable, sí, molt amic de l'home i... Tens gos, tu? No, però he tingut. Jo tinc gos, tinc gos, molt maco. I quin és l'animal que no t'agrada gent? La serp, perquè és molt... no sé, no m'agrada, és molt fastigosa. <ríe> I quin animal prohibiries? Les seves. Tot, I tots els rèptils. No me n'han d'engens. Tots, prohibits. Doncs a Pekín eh, es veu que han prohibit que els coloms bolin. Ah. Varies, ho aplicaries tu també aquí a Barcelona? Home, doncs sí, perquè contaminen bastant, la veritat. I només per tampolls. Polls i caca i de tot. <laughs> Moltes gràcies. A mi que els coloms bolin no molesta, però que se'n a sobre.